Negyedik fejezet Este 10 óra 40 perc volt, és a javítóintézet előtt már nyüzsögtek a tudósítók és az újságírók, akik minél több információt igyekeztek kihúzni az illetékesekből. Egy csapat porter már is elállta a bejáratot, és egyre többen érkeztek. A tévések különösen agresszívek voltak, minden egyenruhást hangos kérdésekkel zaklattak. Szorongatta őket a könnyörtelen határidőn. El kellett készülnünk a 11 órás híradóig. A gyorsaság a tévé egyetlen adója a nyomott sajtóval szemben, s a TV riporterek mindent megtesznek azért, hogy a híradóban elsőként számolhassanak be egy-egy fontos eseményből. Michaels tapasztalatból tudta, hogy ez azt jelenti, ha rendelkezésre álló tények nem elég szaktosak, a híresztelésekből és feltevésekből pótolják ki a részleteket. Hítségbeesésükben a hírügynökségek, ajkor egyszerűen a másoktól átvett fél információkat, lémhíreket adják tovább. Fura módja a megélhetésnek. Michaels mindenségek respektálta a tént, hogy a riportereknek is élnők kell valamiből, és gondoskodott róla, hogy legalább a 11 órai élőadáshoz szükséges információkat megkapják. Michael a Harold P. Johnston főfelügyelő névtáblával ellátott asztalnál ült. A főikaszkató, Michael Szó használatában a parancsnak szívülyesen átadta irodáját a rendőrségnek, hogy onnan irányíthassák a nyomozást. Chad Turner az asztal másik oldalán foglalt helyet, és éppen a legutóbbi fejleményekről számolt be főnekének. A tényanyag azonban a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb kézzakosnak volt minősíthető. Michael én már harmadszorra olvasta át a kétoldalas, kézzel írott jelentést, Igyekezze emlékezetébe vésni az időpontokat és a neveket. Szóval a srác autótorvaj? Úgy van. Nem éppen egy gyilkospriusza, tűnődött Varen fennhangon, majd lapozott. Vicky heris családos? Igen, de nem a műkörzetünkben lakik. Mi való. Már felhívtuk az ottani rendőrséget, hogy értesítsék a hozzátartozókat. Mhm. Uh -huh. Varán a kapocsnál fogva visszahajtott az első oldalra, és újrakezdte az olvasását. – Mint szó a kutyákról! – anélkül, hogy felpillantott volna. – Mi a helyzet velük? Jed kínos hallgatására majd kösz felnézett. Jed Huckner átötette egyik lábát a másikon, és megköszönült a torkát. <kül> – Van némi gond velük, Maren. Még néhány órába beletelik, még Peters ideért, mert belent a Vazsaintomba az ünnepekre. Úgy húsz percet beszéltem vele mobilon. Teljesen beragadt egy dugóba. Azt mondja, jobb napokon másfél óra alatt itt lenni, de most akkora forgalom, hogy sejtelme sincs, mikorra ér ide. Majgő megrándult. A fenébe. Mikor akartad volna megosztani velem ezt az apró részletet? Nem szeretném, ha a kamerák előtt érne készületlenül a kérdés. Nem akartam eltitkolni előled. mondta hogy Cset csak valahogy nem került bele a jelentésbe. Valent kézfejével megdősölte a szemét, majd az asztalra könyökölt. Kényszeredetten felnevetett, aztán megrázta a fejét. Utálok tárgyalni ezekkel a sajtókesejükkel. Ezek falusi tahóknak néznek minket. Ittem vannak nálunk a legjobb megyei garda, utánazt a vidéki kijeltést. De hát pont amikor kell, akkor eszi be őket a fene a városba most a vidéki akcentus eltűnt, és Warren rendes stílusában hangosabban folytatta. A ég szerelmére cset. A kölyök nyomai nem sokáig lesznek használhatók. Mai ilyenre esőt mondanak. Ha pedig esni fog, a kutyákkal semmire sem megyünk. Akár szélnek is ereszedjük őket. Én már most azt tenném velük. Amikor varem befejezte mondókáját, csetre merett. Akkor most mit csinálják Warren? Nem az én kutyáim. Évek óta próbáljuk elérni odafönt, hogy legyenek nyomozó kutyáink, de hiába. Ez a következménye a karososkodásnak. Varen mosolygott tühe, elpárolgott. Ezt akár ki is lehetne nyomtatni, hapnörőrmester. Idézhetlek majd a kamerák előtt is? Jet is elmosolyodott. Miért is ne? Biztos jól tesz az előmenetelemnek. Varen ránézett az órájára. 10.48. A leeresztett reluxa mögött, mintha nem is este lett volna, hanem déli idő, olyan erős, mint a tévések reflektorai. Michael felállt. Györöncsöd, mondta. Itt az ideje, hogy megetessük a madárkákat.